zizku gurekin dugu egun hona. Baitaz ere? Urratxez, urratx askatasunera. Aipatuko dugu da, ze askatasunetaz uh, ari zisten hemen agian, baina uh, behar bada erantzuna ere ekarriko daukuzu, antolatzaileen uh, taldea edo piskata aurkeztuz, erri eksistenziak baitu antolatzen itzaldi ziklori? Bai, bai, e, hori da, nola erran, Euskal Herriko eskualde ezberrinetatik, E, biltzen hasi den eta biltzen ari den saretze, saretze bat. E, asia batean ikuste arrasmanera intuitiboan ba, jendea kezkaturik, e, bai euskara dela eta estela, herriaren egoeraz eta horran poliki poliki pandemiaren garaio horretan e, sare enbidez eta, eta virtualki badare joan da hori egonkortzen eta artikulatzen Eta raiko egunean erraten aldugu ba Euskal Herriko baztergutzietara edatua dagoen sare bat dela. eta herriaz sola duena eta herriaren existentziaz eta planteatzen duena ba erresistentzia bat eh antolatzea Euskal Herrian eta gertatzena hemen azken luze honetan e, nik beinzatik ikusten dut aise hartzen ditugula Beste borroka sektorial batzuk errandezagun, ba, edo etorkina direla, inmigrantea direla, edo, edo emaztearen eskubideak edo, edo lurraren e, zera, edo etxe bizitza, eta hori guztia, baina beti ari garela kikira jokatzen. Beti ja e, Frantziako estaduan lortzen dugun, Frantziako Konstituzio konseiloak aldatzen duen artikulo baina onesten gaituzten eta hori guztia. Eta horren, herri existentziak planteatzen duena da ez, ez dugu egoera anormalau e, normalizatu nahi nahi dugu normaltasuna. Ta normaltasuna da ba, guk agintzea gure baratzean. Ba, Suediarrek egiten duten bezala edo Italiarrek egiten duten bezala. Horren, hori eginik mm, saiatzea baino gauzkaten kaiola hori txukuntzen eta garbitzen goazen kaiolatik askatzera gure burua eta antola dezagun guk ba, gure immigrazio politika, gure makumaren aldeko politika e, gure lurraren defensa eta hori guztia baina guk ez badugu manatzen e, beste resuma batik agintzen baldima gaituzte zer egin behar dugun baur duan alferrikakoa da gure alegin guztia filosofoarek erraten zuen bezala Euskararen konturari ari ginela, eta bo, botoila ez da erdi betea, edo erdi utxik, ezin dugu erran, edo baiko, edo eskor, botila hautsia dugu. Eta hautsia dugun artean, zer nahi ur sarturik ere, zer nahi indar eginik ere, indarroi aguzea, xautuko zaizkigu, botoila arranjatzen ez dugun, eta berriz ere kolatzen ez dugun artean. Horren, hori da planteamendua, Euskal Herria biztan dena, egin dezagun Euskal Herria bo, eman plantan, gure Euskal Herria hautsia, hau kolatu eta arramoldatu, eta orduan gainateko burrukak eginen ditugu guk gure etxetik inork muturrik sartu gabe. Uh, guk gurea erabaki eta azkenean uh, gainean dugunari begiratu gabe, bada ojo, deskolonizazio kulturalaren uh, idea eta hori da pentsatzen zuen helburuetariko bat? Hortatik bada dudari gabe. Eh, ken, bueno, herri munduko herri guztiek eta hori deklarazioa guztietan eta nazio batuetako txartan eta gainatekoetan herri guztiet dutela beren burua kudeatzeko eta gobernatzeko derechoa. Eta hori da, lehenbiziko derecho humanoa eta gainera mm, e, intransferiblea, inalienablea eta herri dozein herrik eskubidaduela hortarako. Horran, hori da, nazioarteko legerira joanez ez dugu beste munduko deus asmatu beharrik, baina erratea ba, to, ba, gu, herria gara, Eba egizu edo ibili garela hortan ere euskaldunok, no? ba, palestinaren aldeko, manifak antolatzen eta historion. Bueno, ba, palestina ja aitortua dago eta rekonozitu dute nazioarteko herri batzuk. Ta dibetzi suediak, egin zuen bere delkila karatzioa, erranez, e, bai, e, rekonozitzen dugu palestinako estatua, zeren badu populu bat, badu lurralde bat, eta badu gobernu bat. Euskal Herria zerraten aldugu eh, populua badela, hori ezinu katuzkoa dela, badugula lurralde bat hori ere ezinu katuzkoa dela, eta ze falta zaigu ba, gobernoa. Orduan, eh, bueno, ba, herri askatasuna lortu duten herri guztiek, ba, abiatu beharko dugu. Ernaibaita, eh, gure instituzionalizatze bidean, ba, olako lidergo bat eta lidergo horrek manatuko duena Gutsi gora bera, zeregin behar dugun denon artean, e, ba, herri hau argira eramateko, eta nazio artean gure boza ere ukan dezagun. Ukere kontatu nahi dugu klimari buruz epensatzen dugun, baina ez prezeski Espainiako erregearen agotik, edo ez Frantziako presidentaren etik. Baina Euskal Herriak ukanendu bere boza nazioartean, Eta beraz zuen iduriko edo erri existentzia taldearen iduriko instituzioen bidea, gobernuaren bidea ezinbestekoa da, nazioartearen onespen edo hori ere ezinbestekoa da, justuki erria existitzeko? Eh bai, bai bai bai biztan dena. noiz noizbait asmatzen baldin badugu beste egituraren bat ba segurazki eta ezauaski hobea izan, <laughs> eta berdat Joanen gara horra baina oraiko egunean herri batek bere geroa eta bere baliabideak eta bere jendea e, babesteko eta eta beste herrien gandik bere burua babesteko ere bai zere egiten da ba estatua eh orduan ez dugu pretenditzena nolarran e, jende guzti batean dela e, festa sexual batera eta gu ere bai, bineo, guk kapotarik ez eraman. Ba, ez, hai, zuek, baduzue, zuek baduzue, zuek baduzue, zuek baduzue, eta gu gara bakarrak kapotarik gabe joanen, eta <risa> ba, ba, ez da sanoa, eta eta ez da goben dagarria. Horreko egunean, Euskaldunok nahi baldin badugu gure geroa bermatua ikusi, hori estremitate batean gaude, ez badu ikusi nahi, mm, ez du ikusi nahi, eta, eta baina, Egiazkik objektiboki nikuste argi gorri luzeat piztu zaizkigula euskararen transmisioak e, utzi egin du lurraldetasuna taukazioa hor da pandemiak aroagoteo egin du e, bizi garen karikatura hau estadua azken finean da bueno ba e, pikardiatik edo edo e, eztaki nongo departamentuetatik jendea etortzen aldea euskal herrira problemari gabe Baina Euskal Herriaren barna ibiltzeko bidean baditugula Frantziako solatik eta Espainiako solatik etorritako indar armatu batzuk ignorante totalak, ez dakitenak nondik heldu direen noraioakki garen, menino paperak eskatzeko eskubidea daukatena nonbait. Orduan Horta ere bai, usatua gara usarazi gaituzte, gure aita eta hamak hortar usarazi zituzten bezala, gure aita txiamatxi, hoiena hamama, taita eta hori guztiak, eta iduriz zaigu normala dela. Nola da normala gure herrian ibiltzeko horai pasatzen ari dena ba, kontrolak edukitzea, eta erran bezala kanpotik indar armatuek eskatu behar izate papera, eta Aldi berean, Espainiako zolatik, etortzen aldela Euskal Herriera jendea, problemari gabe. Estaduak hori egiten du, estaduak babesten du bere jendea. Ta nik nahiko nuke, egun batean, gobernu bat, babesten begiratzen gaituena, eta guk babesten eta begiratzen duguna. Oraiko egunean, diren gobernamendu hoiek bai frantziatik bai Espainiatik, egiteutena gure kontra. Eta guk, hoien aitzinean zer dugu, babatzotan karrikara ateratzea, banderola, plastikozko batekin, lau egitera es berko dugu noizbait berdineti berdinera mintzatu. Hortarako beharko dugu artikulatu gure eh gobernamendu eh bat eta gero baliatu nazioarteko eh coiuntura. Eh oraiko agunean Espaina ez da dela 20 urte zena neorkestioa sosik eta mailegatu nahi, pipiak joa dago eta zilora joanenda. Eta Titanic hori ondoratzen den egunean aski ergelak izanen gara, segitzen baldimagu kolaturik. Eta Kataluña asia bide bat, gizik interesgarria, nazio artea hor dago bea, zen segura eski pagatzaileo bea izan da Kataluña-Espainia baino, eta Euskal Herrian demostra erakuzdezagun munduari, ba, gu ere, e, kapable gara gure burua, zuzentzeko eta bideratzeko. Eta batean Espainia peko zilora joaten delarik, ba, horregonen gara gu, ja, osatzen ari garen, zen ez tu bali bazken momentoan ratea ez, Az zen ja oraitik planteatzen, artikulatzen eta nik erran ezake Euskal Herrian hasia da. Hasia da mugimendu bat momentuz lurpean ari dena, baina eh norabide honean egun batean e, ezagun gobernu bat euskaldunontzako. Estrategia eta praktika askatzaileak beraz deitu itzaldia proposatuko zuen larun batuntan, horren eneko bide gainekin, eta ondotik beraz itzaldi ziklo baten baitan izanki, beste hitzaldi batzuere proposatuko hitu Bai, bai, hau, bueno, hasta bada, E, ran behar dut ere bai, Anea blanedo e, kontatzen dugula, baina azera familiar batzu direla eta aztirila, ez direla, ez dakigu azken momentur arte berare hiten halko den, ala ez. Baina normalki, bueno, ba, unibertsitateko irakasle eta idazle horiek, eta, eta ziklo batean atxarrea da, ba, e, gero Hernani, Gasteiz, eta hemen e, Ipar Euskal Herriko Barnek galdea ukan dute ere bai, Horran behar bada e, izan dira pensatutakoa baino gehiago. Eta behorritara ziko duguna, ere intxigu rantenan e, hii eksistentzia baskonez inkieti, eh? taldeak antolatua Euskaldunak, inkiet, beraz, inkiet direne, Euskaldunak? <laughs> bai, bo, baskonez inkieti hori zen garei bateko inbaditzailek asmatu zuten konzeptu bat eta interesgarria da, e, geldiezinak, e, geldirik ez direnak, E, horiek kexutziren Euskaldunet beti babesten begiratzen baitzuten beren burua eta beren frontera eta ez zuten inbadizailerik sartzen uzten. Mm -hmm. Eta arduan, ideia hori da, ba, rekuperadez agun lehenko espiritura e, mugi gaitezen, ez gaitezen egon deustetan ez, zen azkenean agonia batean sartua gara aspalditik eta agonia edo egonia honetan segituzkero denbora gure kontra ari da eta nik denok ikusten ari garela E, mm, paisol minimo bat gabe babes minimi gabe e, gurea badoala. eta ondoko belaunaldietarako ere ez dugula bermatua ez euskara ez euskaldun izateko manera, ezta herria ez da lurra ez duran orain da momentua mugitzeko eta inkiet egoteko. E hasiko urmen eta gurekin nuen 1000eskaga? Mileskertzei.